Справжня ностальгія за втраченим для неї змістом родинного вогнища і владною силою патріархату, зірцем якої вона вважала іменинника, а ще сердечна вдячність до людей, які ні з того ні з цього захотіли розірвати коло її самотності. Все це змушувало Юлію відповідно до ситуації бути обов'язковою. На той час саме нагодився Марко. Щось вони відзначали в колективі, чи то вихід на пенсію медсестри, чи ювілей санітарки, але Марко був збуджений в доброму гуморі і трішечки на підпитку. Треба зауважити, що коли випивав, наш герой випромінював стільки любові до всіх, так лагідніла його змучена в буденному марафоні душа, так, видимо, проривалися, звичайно, скута далеким від сантиментів, хірургічним побутом любов до музики, до прекрасного що Юлія аж чудувалася, як може вміститися в одній людині стільки добра. Марко, якби люди знали твою царську щедрість і великодушність у стані оп'яніння, тебе напували б, поки не роздягли б до нитки і не зробили тебе алкоголіком. Незграбно пожартувала Юлія. Марко образився. Ти що, вважаєш, що я добре тільки підмухою? Борони Боже, я занадто добре знаю розміри твоїх благодіянь, а тому прошу тебе. Веселі бісики в очах Юлії засвідчували крайню рішучість. Супроводжуй мене в ресторан. Зараз, бо я там помру без тебе. І лишу записку. Найблагородніша людина, він кинув мене у найтяжчі хвилини мого життя. Ну, нащі стільки совісних лестощів. Мені, звичайно, не хочеться йти і незручно. Але якщо тобі так треба, якщо дуже треба. Невже ти справді вчиниш цей подвиг? Справді готовий перетерпіти нудьгу? Коли тебе на смертному вогні готовий горіти, одягайся. Коли вони увійшли до залу, Юлія випростана, аж наще вище, довірливо по-дитячому тримаючи долоньку в руці мужчини, перший, кого вона побачила за столом, крім родини ювіляра, був міцно скроєний з нев'яночою усмішкою господаря життя Юхим. Юхимова рука, вдоволено власницьки, лежала на плечах пишної дами. Тепер, коли минуло півроку після першого їхнього поцілунку, Юлія часто поверталася думками у щасливий, нічим не затьмарений травень. На Пасху їх розбудили дзвони Володимирського собору, і Юлії здалося, що дзвонять вони, щоб рознести в небесному світі по всіх усюдах благу вість двох страдників за довготерпіння і чесноти винагороджено допущенням до раю. Марко приніс її розквітлу гілочку вишні, і Юлія дивилася на неї ясними усміхненими очима зачудованої дитини. Цей цвіт в її серці. Він ніколи не відквітне, а пелюстки й сухими пахнутимуть, свіжим, гострим вітерцем довіри, який поєднав їх не згірш, як алілує. Благовіст плив над її долею й домом, либонь і небо вирушило слідом за ним уплавбув всіма армадами хмар, аж Юлії здалося, що цей дзвін Матеріальний, видимий, і закортіло побачити його. Бо соніж у благенькій прозорій сорочині, Ще тепла від обіймів сонного, втомленого, Любощами марка, вона тихенько підвелася з ліжка І, усміхаючись дзвоном великодня, розсунула гардини. На розквітлих деревах і кущах Важкими білими сувоями лежав сніг. Усміх Юлії, як і цей прибитий морозом Замерзлий цвіт, застиг на по полотнілому обличчі. Даремно Марко намагався заспокоїти її за ранковим чаєм і по обіді. Юлія була забубонна, вразлива. Їй болів цей ошуканий теплом травень, боліли тріснуті віти, вбита в народжені зам'язь. Марко дратувала тривога, що бриніла в її голосі. Телефон дзвонив несамовито, мов на пожежу. Слава Богу, ти вдома, захекано репетував Марко. Не виходь нікуди, я під'їду за півгодини. Юлія схопилася щось запитати, але Маркова звичка обривати розмову на півслові була при ньому. Оці холеричні різкі рухи, як вона боялася їх. Їй здавалося, що так само нетерпляче Марко перебиває, не дослухавши найважливіші її слова, звернені до нього. Різкий дзвінок у дверях, потім супіння, гупання, чість, чужий чоловічий голос. Юлія кинулася відчиняти. «Це у вас тут комусь дуже жарко? Холодильник замовляли?» Марков сміхаючись спостерігав за реакцією господині. І Юлія прикипіла на місці. Колись, не знати коли, вона, мабуть, з нагоди, що якому поплакати, збідкалася Маркові, що холодильник у батьків розвалюється, бо теж ветеран, як і вони, а дістати щось без знайомства, такі настали часи годіть думати. Вона і забула про це. Не з її пробивними здібностями робити бізнес. І ось на тобі цирковий ілюзіон мага і чаклуна тільки адресу трошки переплутав. «Знайомтесь, Юлія Васильівна, це мій зять Сашко». «Господи, милостивий, з цим Марком вона ніколи не нудьгуватиме. Переляк від з'яви холодильника змінився ще більшим від участі молоденького зятя у цій нелегальній акції благодійництва. Юлія нещасним дерев'яним голосом сказала якісь слова. «А це Настя, моя донька, познайомтесь, Сашко, і подруга Оленка». — Я поставлю вам кави. Роздягайтесь, будь ласка. Ні — Ні-ні, — категорично сказав Марко. — Я Сашка проведу. Він поспішає. Наступного дня Юлія шипіла у трубку, як знетямлена після удару по голові змія. — Марко, ти вбиваєш мене? Що це за фокуси? Що це за королівські сюрпризи? По-перше, я не маю зараз грошей. По-друге, як можна було привезти хлопчика в мій дім?